Iniciativa de la Free Software Foundation que pretende mostrar el amor por los software libre y agradecer a todo el mundo que contribuye de alguna forma a su evolución. Desde la Free Software Foundation animan a que sea un día cheo de mensajes positivas creativas e encantadores para toda la comunidad. Estas son algúnas das propostas que a FSF publicou na web do evento. Aproveita este maravilloso día para agradecer a xente que te permite gozar da liberdade do software. Un dos xeitos nos que se pode agradecer eh, facendo uso do material que ten a Face of World Foundation, ten pegatinas, tarxetas, globos, e, etc. En outras ocasións, eh, a FOSDEN ten coincido máis cerca deste día, eh, sempre hai ali un stand sobre isto e pues, un montón de xente facendo xe fotos con este material gráfico para publicar na redes sociais De feito, hai un hashtag especial para a xente que queira publicar nestes medios sociais, que é ILOVEFS. Así que, se vos animades a publicar algo en blogs, en redes sociais, etc., face de uso del, por favor. Tamén podemos enviar unha mensaxe directa por redes sociais e conhecemos xente que estea nos proxectos para mostrarlle o noso cariño. A xente suele apreciar cando se valora o seu traballo e cando lle dan as gracias, así que aproveitade e dadellas gracias dunha forma amena a xente do seu libre. Tambén podemos aproveitar para organizar unha reunión formal ou informal, ou simplemente reunirnos en torno a un café e comentar temas relacionados con o libre. Este tipo de encontros son moi interesantes porque sempre se reúne xente de, de diversos tipos, non cada un somos distintos, e podemos aproveitar para comentar pois, que ferramentas usamos cada un, porque, bueno, ao final, cada un usamos as cousas que nos gustan ou nos resultan máis interesantes para o noso traballo, e entón aí é donde se aproveita e faz comentario de que a min gustame este software e a min este outro, non? tamén podemos contribuir cun proxecto de software libre aportando código, unha traducción ou axudando os seus usuarios. Moitas veces eh, pensamos que hai que ser un gurú para participar no software libre, pero isto non ten por que ser así, non? Por exemplo, para traducir si coñeces mínimamente inglés eh, o galego ou español podes pues animarte a facer un poquinho eh, de traballo neso e traducir algunhas cadeas. Ou tamén podes facer unha doazón a unha organización ou proxecto de soubo libre, aportando cartos. Ao final, todo o proxecto necesita un mínimo de, de cartos porque ao final hai que pagar un aloxamento, para o do proxecto, para a forxa, etcétera, entes ao final eso sempre ben ben, nun proxecto de soubo libre. Pola nosa parte, facemos difusión deste evento no noso podcast e comentamos algunhas outras contribucións persoais que faremos ese día. Brais, que vas facer ti respecto pois a ese día? Eu ese día que seguro que eu farei será publicar algun mensaxe nas redes sociais o hashtag ILOVEFS con algún material da Fresagor Foundation e aparte, dependendo do tempo que teña pues, farei alguna, algún traballo en algún proxecto traducción seguramente e aparte, leo o tempo aí a preparación dun obradoiro sobre un proxecto de software libre entón, pues, probablemente aproveitarei ese día para, para traballar un poquinho máis na idea e focalizar un pouco e digamos, traballar para difundir ese proxecto no? pois ataquei o programa de hoxe en formato mini podcast. Esperamos que nos coitedes en próximas edicións. Moitas gracias, a I Love Free Software. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi Canción Street Dancing do grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémoselos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.